Allah Ako čovjek želi da ispuni sunnet i oženi drugu ženu a sa prvom ženom ima djetce i prva žena to ne želi ne želi vjerat tu ženu Ako ja želi Koje je koji je njemu prioritet. Ako ne oženi drugu, ne ispunjava sunnet. A ako oženi drugu, prva žena će biti biti nesretna i možda ga ostaviti. I time će porodicu uništiti. Žena ako primijeti muža da se želi ženiti ona može ako esti da to moglo biti problema u braku razdorazni može ga pokušati lijepo nasavjetovati nema pravo da mu prijeti nema pravo da mu prijeti ja ću ići svojim ja ću te ostaviti ja ću ja ću ja ću razvedi me tražiš razod brak nema pravo da to radi to je zabranjeno do što hodiste se obana koga biže mam Ebu budav od diplomadže i koga biže drugi da je poslanik sa koja žena bude traža razvod braka u svoga muža bez razloga, njoj je džennet haram zabranjeno. Zabranjeno je miris dženneta. Pazite, je li to razlog što muž želi da se ženi, da žena traži razvod? Nikada to niko doleme rekao nije. I to bi bio musibet Sibet uzvišen, Allah to zazvolio i odmah ima žena pravo da se šta? razvodi niko dole me kazao nije. Pa je ženi zabranjeno da prijeti mužu jaću, jaću, jaću, ako ti, tako i tako. Što radi veliki broj muslimanki. Ona je sebi dala za pravo da ona od njega ipak malo, jel tako, ovaj, eh, da mu pripreti malo, malo vlašću, malo razvodom, malo djecom, malo lijevo, malo desno i on miskin, nakon toga popustio u nekim svojim stanom, ovaj eh, odustane od svoje nekakvi namjera i tako da ne. Nema pravo. Ti sa njim lijepo razgovore, živi bio. Nisi u stanju. Ti prave da nisi ni pogledu. Ti materijalno nisi u stanju nikako da se ženiš. A, kako će to sa djecom završiti? Razmišljaj o tome, vidi. Da ga pokuša objediti, možda bi to možemo dozvoliti. Možda, kaže. Ali da mu prijeti nečim, to ni dozvori nikako. Da bi ga tako zaustavila u ženitbe. A ako se oženi, ona ode svojima, neka zna da je griješna i da je ovaj hadis problematičan, o, problematičan ne, hadis, ovaj, zadnju problematičan u smislu da može na sebi zazvati talahu srđu. I da ne, muž se oženi i ti hoćš razvod. Dobro, razvede. I šta ne ako razvod? Odmah cvjetaju ruže po putu, sve taman, potaman, sve u redu. Pa razvod je za tebe lom, rekao ovaj poslani, kaže, o talaku hake sruha. Talak za ženu je lom nje. To je lomi. I ti izde nakon toga izviješ i šta ćeš postati? Postat igračka u rukama lovaca na internetu. Koji traže druge žene i samo on je. I on se to jedan put pojavljuje. Šta? Spasite. On je to jedan put da on to sve riješi. Tako? I da te izvede, jel tako, tri puta negdje na planinu u goru. Ode s tobom prošeta po ulicinju i nakon toga završiš odakle te je uzao pa je razud braka neizvijesnosti za ženu. Oženio se, oženio se, ja sam zadovoljan Allahovim kaderom, on se oženio, tako Allah tio, da to Allah nije tio, to ne bi bilo, a ja ću saboriti dalje sa svojim mužem i šutati. Ali to nešto lijevo, desno, nekakvim ovaj, onim, onim, neislamskim, znači, ovaj, prijetnjama, ne nečim, jeli, ovaj, da, da se to riješi ili, ili taž da onju razvede i sl. tome, to je zabranjeno ženi u svakom slučaju. Ovo ne znači da mi kažemo muškarcima, ja sam ubjeđen da među muškarcima koji pričaju o ženitbi dugom ženom, da možda od njih stotinu, jedan do jedan i po uvjete. Ha. Maksimalno dvojicu ne bi mogao nikako istotene izvući koji imaju uvjete za drugu ženu. Da se oženi kada ja sam se oženio, da živim sa dvije žene, a nisam se oženio da ismijavam nečiju djecu, jer ta je žena nečije djete. I nisam se oženio da ismijavam Islam i Islam prikazujem u, u ružnom svijetu. Takvi trebaju nam, heroji. Ali se obično odrešava, ali tako, da to pukne na... na a, Ne mogu ni prvu bračnu noć ne mogu zajednički onako, jel tako, provesti da ne, ne bude belaj. Ona je već ujutru negdje završila ljuta i već problemi nekako nastupili. Pa, ko se želi ženiti, neka bude spreman na žrtvu. A ako nisi spreman živio na žrtvu, onda mani se čorava posla. Ostani gdje jesi, budu zadovoljni što imaš, a nikako znači ženiti se i igrati se sa, živio, to je moja kćerka, to je moje dijete, i ti suzeo moje dijete lijepim ne kakvim pričama je li tako ovaj ispričaš lijepu priču žena ko žena je tako dok kažeš dvije, dok, ovaj dvije rečenice lijepe dok kažeš kretička nemoj molim te kaže pogodićeme srčani završeno dogovoreno ona je došao ženi kaže živa bila imam to imam e, lift u kući imam sve kažemo šuti bo ja sam ti bila žena kaže vola a on ima puno žena ženio i razvodio <laughs> I došao jedno jednog odni a zaboravio. Allahu <laughs> Allahu Allahu Oh